Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Evo, samo na početku Kur'ana, da započnemo sa Hrvimom, sa Resminom, sa Surom Bekara, i uče nismo povađali danas, da će vedat nas, izbogog snimanja YouTube'a i Facebooka, da učinimo hajda. Da oni koji žele da slušaju da nešto korisno nauči ovako cijeli Kur'an, da se družimo sa kratkim komentarom, srta na džusebe. Danas dakle, imamo prvi, drugi džusebe, suru Bekare, a prije suri Bekare nalazi se sura Fatiha, što znači uvod u Kur'anu. Fatiha znači otvoriti nešto, Fatiha je ono što otvora Kur'anu. Znači, mi je na nivom, u Kur'anu, ona je umom Kur'anu, majka Kur'ana. Nema namaza bez Fatiha, a ona je sa bismilom. Petr, nek naš posao bude s bismilom, mi preludemo u ime Boga, bolje je kazati sa Allahovi imenom. Da znači sve što radimo, da radim sa Allahu i imam da spomenimo Allaha kad nešto hoćemo raditi. A ne u ime Boga. ne ime Boga ti moraš zamisliti da radiš, ali spomeni bismilu kad se hoš avdes, kad hoćeš jes, kad hoćeš popat, čitat, da spominiš Boga da bi Allaho ime se tu čulo. Jer se srvom šta je bismila? Da čuje Božje ime jer jednom je Alisama po srnu koja ja sam rekao neka propani šeita. Onda je Alisama rekao nemoj dobro da vam propani, on još već da rasti, nego reci, bismila, tada se on zmanji kao mušica. Zato, bismila bi trebala biti naša navika, onako, kod god se makniš, bismila. Neki sam ljudi vidio koji tako radi. I kad te to postane navika, bit biče ono, koji joj, kad bit ćeš, ono, malo, recimo, svašta nešto kako ljudi govorim, a nemoj, u ono, i tako bi mogla bismila postati sastani dvije u naših života. I onaj, kad je umiru, rekao je, stavite bi bismila napad sa ume Pa kaže, pitao ga, što kada mi Allah sudi onako kako je sebe u bismilu pricu, Allah je Rahman i Rahim. A Ra Rahman je, Allah je Rahman što znači milosti za sva stvorenje, za Kjafre. Jer Kjafre kad poslije nikdje, i onda onaj vjeri što kada nekada vidi, ono ga je odro. zato što je Bog Rahman, Allah je Rahman za Kjafre. Neka ne vjeruje jer i njima daje kad poslije, kad dobro uradu. Zato što je Rahman, ale Rahim, za Ahiret, od karne, od Rahima, Na hirete će se Allah smirovat samo vijednosti. Nema kjavfirima milosti na hirete. Sad ste razumili Rahman i Rahim. Dači Rahman je da Allah nadri na okru. A na hirete je samo za vijednike. Baka na Zato se prijadali Allahovi milosti i ovdje i na hirete. Vijednosti, muslimani, vijednici. Eto, to bilo molo kao bi smili, je malo uvoda sa patihom. Patiha je ruke, lijek, iza tijelo i dušu i čak za zmi smije. Juče su gore čaši svođami jednom ja doktoru govori slušan, rekao, kad te smije ujeti možeš se rijeći jer ona je onaj asfak se riječio poglavicom učinu samu pativom. Dobio ono na karicu usjeti to. Dakle, ne dobio seru, nema ništa odlučenja. Ali taj doktor, da vam zala se dobar u svojom, dobar, vjerim, moj aran, dobio je takvu bolest da je jedno jedno osloži od virusa koji nije znao koji je. Vasi se trecu. Nemojte sigrati s Allah, kada kažeš nema od toga ništa. Kako ti moraš radati da nema od kada ti je ništa? Ne si prodoktor. Šta imam što si doktor ni specijalista. Nemojte sigrati sada da kažeš nema. Kad je pozdrav nadizdaj, ovaj asan, boglavica je se izviječio, i. Ozrebi. Pa to mi je patihaj lijek i tvoj kraj priči. Sedna puta na ovdje, imate godi još zemca, jedno malo zemca mi ješao pre samom, samom godom. na narikar zemcama. I onda stalno zemzama po nekom dodaju vodu kokalu, nek svaki dan imaš ne vode piješ vodu, malo se maši, to je rata, da je na kukod pudaviš, da ne skrediš, vidiš koje avarači ima. To bi svima, toko će naočene sa sad 7 puta pativamo ili slivom. Evo, to predvorka izvršta što će gledati na YouTube, znači neka naoče, pativ 7 puta na zemzem ili na vodu, ili na mi, ili na maslinovo uvlju. Maši se, se, da ne skreni šta hoće nisi skrenuti, da se riječi šta hoće odšli. Posle Fatihi dolazi Bekara, Elit La-Mim. Evo, zaborav sam oto što sam napisao. E, zbog Fatihi, znate na čemu zavrnih trajučani nama osmana na tima stvarama? Svećate se jedni? Na Fatihi, na Kibli, I na pet e, tako je, naravno šito. Kva tiha je nešto najnješće, najbolja doba, najnul, nešto najnješće, što je svojšće sa nebesom. Pa eto da i to, evo ovdje, ovdje sam to zabilješio. E, bekana počne sa Erofami, a vod završava samene na suru. Znači, 49 iz neve Najveća sura u Hrvamu je sura Bekana. Imaja četiri iz neve stranice. Ozovio se u gledu Krav. Vi bi rekli, pridi Krav. Krava je fabrika, krava je tvornica, proizvodi džubre, mlijeko, imaš miso od njih, od njih imaš pripaje, znači imaš stalno mlijeko, tu su svi mlijekovi od trava, džubriš, znači ona, ti, ona, ona je oniverzalna, to je stakvaš, koja je krava, hajde ima krava, i plus meso i košu od njih moraš da koristiš. i alazi počinjati svoju knjigu sa prvom surom poslopati e, krak. Zali, kalki, tab. Evo knjige, eto knjige, la rej, nema sumnje. Nema sumnje, jer ti kad napišeš knjigu ne zmiše zakliti toga da je tako. Kad roma pišeš, Allah mu govori Kuranu, nema sumnje. La rej, fi huden, lirnute kin. On je puta, onoma koji su koko bojazdani. Zatakva tehnologija Bez. Ko su Bog objazni? Kur'an? Jelijih ili uputa Bog objazni? Jelijih neko ne bilo Gajin. Prvi uslov svih uslova jeste da vjerim u Gajin. U Neviđenom. Ja sam sam tri stvari kazal kad neko rekli. Ja bi vjero po Boga kad bi vidio Boga. Ljudi su tražili, Musa u navinu tražili da vidio Boga. Čulika ga! I onda rekli neći odjednoga ne vidio. E, hoće da vidi Boga. Pa jalao sam učin, svi su pomerli. I onda je Muser rekao, ja li pevz kim se da vrat nazad Pa ja vam življiv posle toga. Htjeli su ga vidi. A evo inače tri stvari kazati, nekoliko još, ali evo, najbitnije ono kad mi svi volimo. Gdje je ljubav, kako izgleda, našto liči, kolika je ljubav, kako se proizvodi, kako to ti voliš. Eto, ljubav. Vjerujem u ljubav jedna kaže, za sve. Kako on vjeri ljubav kad je ne. Kaže, boli mi, pa dje pokaži kako te volim. Našto liči bol. Boli, jel neviš, sam moram za mišljati kako boli. Jer to tajna. Kako morš li, zar ne miriš u bol kad te boli. Evo energia te stresi, skoro žena stresa, suči smo na žena zbora čime me i vada je mokra bila, kako čime prala, možda je se daje vrata. I stresa je sve, umrla, preko ću u svoju. Struje je i stresa. A štije struja, kako izgleda struja. Sam te stresa, ne neviš. Evo moj glas, po vidi kako glas je ubeda. Kako se prostiri? Smrad, kad nešto smrdi, imaju ljudi, rodili se, skoro sam s jednim Adamom priđao, rodilo se ne zna, nema čulo Mirisa. I to je tek shvatio, kad su Žubrelov pišali sa Adamom. Ono, znaš, oni braće jedva izražete ilim utakori, ja ono mogu da bi ih jer ne, rodilo ne zna, zna taj čulo Mirisa. Moroš pri njih braća, da ćeš to nič da i <laughs> to dobro, dobro. Nekad nije dobro. A nekad je dobro. Tako nemliš ni smrad, ni miris, ni toploti, ni hladnoć. Mnogo toga, i govori da ima žene te žene i ti duhovni svjeti ovako ko ođete, a nemli ima, a vjelimo. I uslov svih uslova jeste da vjeriš u gajbi. Nemereš bez gajba biti muslima, vjeri, ne imao toga ništa. Moraš vjerovati ne u neviđenu da bi nešto zlonovo. Jer ko samo da, ono ko da vidi, to su racionalisti, oni klasični, bukvalni racionalisti. A drugi je uslov, ili osobi na Bogu bez nikojim planjaju. Namaz je znači stup svega, a treći koji zeklja i koji vjeruju u svijet knjige. Mi imu smanje vjeruju po Isuca, koji isale sam, Mojsija, Musale sam, Brahma, Brahma Moja, Muha, Adama, Adama, mi vjerujemo svetim ga mjera. Mi se i priznaju. Oni koji niče drugi, da priznaje to nije do nas. Uglavnom, muslima nije knjige. Umej pametu priznaje svijet To je uvod Bekan. Danijel je Bekari se govori o kreatorima da neće da vjerujem. To je traj prični. Ne da ne vjerujem, pa neće da vjerujem. Ni isto ne vjerujem i neće da On kaže, la, juglu, neće da vjerujem. Isto kad bih rekao, aj radim, pa neću radim. Eto tako je. Nemojte se natiniti kako kreatora da jugoniš vjeru kad je to Allah odredio koji će vjerujem, to neće vjerujem. Nema prisilu vjeru, tako kaže se u Koranu. Nema prisilu i ne može se vjera svijetiti silno. Može z to je stvar srca. Zato ono ga shabak, shabak da su svezali jednu mušlika, upatil i svezali ga i kamera, sad kontravić sad će ga ubiti. Pa kaže, kaže Alisalam, primi Islam, slobodan se neć, neći, primi Islam, neć, tri puta, neći. Sad kontravić Alisalam ubije. I kaže, poslani ih pustajan. Slobodan se. Kad su ga pustili, dva, tri koraka su prijenili, ratili se, kaže, jare slobodan, primam Islam. Pa kaže, Pa bilo sam ostalao bil. Vidim da je islao ljepota, sloboda. Sad sam me pustio, sad sam sloboda. Sad prijimam, sad prijimam, srce mislim, ono je bilo. Što, što sam ostalao, kad je Omer, ono ga skoro klanju. On brzo klanju, kaže, ne velja, ponovno. Pa dvaki put. Kad vidiš da je vako bolje, kaže, jes tako bolje, ali ono je prvo bilo što sam klanju neboga, ovo sad dok teba Omer ostalao. To je ostala. klanju kolao. Na tome je vjera slobode. I zato, Nemojmo se mi napinati, ko će biti ukućen koji neće biti ukućen. Mnogo su nas se spominjeni, mnogo je zvijelčena, Musa al-Islamu, ali nećemo od tome, danas je nemano vremena. Musa se spominjeni, faraon u Hrannu 135 puta, Isa al-Islam 23 puta, a Muhammed al-Islam 4, 4 puta, samo 4 puta. Da je Muhammed al-Islam pisao u Huran, valjda bi sebe spominjeni. Pogledajte koliko Musa se spominjeni. Uglavna ličnost u Hrannu je Musa al-Islam, faraon, njegovi zvijelčeni, Židov, židov čiv, tako hoćete. Musa u narodu, ili faraon i njegov narodu. E, ovdje se spominje i sihr. U ovoj suri bekari zato se nauči, gdje ima sihra u učinu. Činskog natura i svega sura bekara sve izgleda. Jer ovdje ima jedan ajeti koji govori o siher. I šeitan podučava i sihru. Ne, Haruki, Mazurko. Ko hoće u tu nauku, dobit će instrukciju šeitana. Oni podučavaju i sihru. Jer sihr se ne mere praviti šeitana, režina i da da je to šejnjanska rabata. I Allah to pripušao. Kdo hoće u to iskušenje, je tako. Ali tu ima ajet i ne može ga svat slušati. Ne može ga svat slušati kad ja, mislim da ima neki, jedna kada jedan pođa pričao sam učio jedan ajetu u džamiji, jedna je žena morala pobići džamiju. Nije mogla podniti. Nemere, određene ajete, neke osobe ne mogu nik tako slušati, koji imaju sebe sihra, da moraju bježati džamiji. Uvijek imamo ajte kusir, na najuzlišeniji ajte, ajte kusir, ajt mi ga učimo i posle namaza, namo je iza faza uči, jer kada je umro odmah, bih rekao, žene poši ko je iza faza ajte kusir, kada je odmah, žene je umro odmah, žene neko opet neći, pa uči faza, ja učim uvijeku, štaš ti sad praviš pameti, Bengane, rekao, samo te smrti djero, žene, pa uči za faza, Mama je on uči opet, malo je onih koji prošao, da uči ajte Zagrebi e, se ovdje spominje o hači, razlog braka, e, žene, sklapanje braka, razlog braka, žene kao njive, žene kao odjeća, im i njihova odjeća, eto to je ta jedna reporta da sam ja rekao u jednom predavanju žene, danas sve su manje žene, više su levine, a neke se čak postale palome za jedno njegu kogu potreba. Sabor, spominje se Sabor da je to prije namaz, namaz, zikrula, Jakubom, Ibrahimom, samet, sinom, malo sam nakon, zato što je čistit vrijeme, e, da im oporučuju vjeru da je ostane mm. u da im je to glavna stvar u životu, da znaju za Allah'a. Pa nije im Eto, tako bi trebalo naše roditelji svojim, svojim sinoma, oporučiti o Ibrahim, Jakubu, na sameti, mušta ćete vjerovat, da ćete oplanjati. Da liš ti gledanom faktu, što ti sakstiraš, kako će se povijeti zemljom? Ako ne budu odgojeni, on će se pobit volati. On će nas Da ne klanjujemo neknoj za vala, pa će svojko vidjeti kao vraćak. Ako ne budu prava vraćak, bit će neprijedni jednim ljubima. Ali, pojim sam gori ta vredivu. Njegova. E, mnogo se govore u Suri Bekari dijeljenju, javno i tajno, hamata kao ono što najgorije, svjedočenju dvije, dva čovjeka jedna, dva dižanja na čovjek kad nešto zamiješ žup, bilo što dodaješ, da jo kaseročić neroj pa sjedok i nakraj on dozvao samena na resul. Sa Ovo sam ubrzo kad što se nagod do kola do završio. Pa pa na bakre imena Rahmana. Ja movi ma'ala sure Anna na resul, pokroča mana na resul pri slabanje musliman žena. Je samena na resul uči u i novaz, samo da pa. Pa kažu Yarab obriši, oprosti i smiri se. Nekome će bak grijeh popisa koji pa neće nikako bi. će poklasi da vidiće svoje grehe. A nekome će se smiriti, kome se smiruje ta jedija za Čenet. Beza lave, mila se nima, nikom je u Čenet, pa njegovicom. Zato mi što radi, u što radimo, i u poslijim otpranjama, evo ja, vazim i sve što radimo, treba nam biti cilj, ne da imamo dosta dobri djeva. Ne, to je isto kad bi ti sad čuo da imaš neku pogoljenu koju se želiš približiti, šta bi ti radio? To, sve što radiš, radio je svom da te ona zavoli, da joj se približiš. Da te ona prihvati sebe. A ne bi ti bio cilj ta djela, nego ona ti je cilj da joj da te ona primi, jer ako ona ne primi, džabak sve što se radi. I ovo naše radinje, kanjanje, postajnje, cilje da nas Allah očestu u stvari, da nas zavolje, da nam se smiluje, a kad nam se smiluje, kad nas zavolje, onda nas šta nas liše prije. Pa neka nam se Allah smiluje, neka nam oprosti i neka nam površi našeg